ifikazioa de nuestra sangre con la tierra la salida digo Lurraren aldeko irratsaioan gaude chingurriotsak irratsaioan tonan sin tonan to to to Arratsalde honen entzule Hose da Pili eta Mili, hemen e, txingurri hotzak Antxeta irratean. Kaixo. Daunde noi? Men garapen pensa aurka eta lurraren alde. Bueno, ahora le nengo gaia y sangoda Vi politikarios pecho en arteco Amodiosco historioa Controla esta rola Desde acá, desde Bogotá Te amo madre naturaleza Belleza gruesa y espesa No al oro, ni a los ríos de mercurio Minería multinacional Es pobreza de mi raza carnal Porque la tierra no es de nadie Nosotros somos de la tierra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 ondoren izango dugu hamagoileari tolosaldeko elkar altzeen aurkako elkar laneneko kideari el, egindako elkarrizketa. Hori entzun ondoren izango dugu barretegia eta gero eh, harrri kamari etorri zaigu euskararen jatorri Afrikarraarekin. Pallnemo guani no yolo tatzin, tla soka matito nanzi. Pallnemo guani no yolo tatzin, tla soka matito nanzi. Uey! Tla soka matito nanzi. Beldurgarria da zinez, zelagunak egiten diren pp eta pso politikariak azpigituren gaiari dagokionez. Jakin denez Odone Lorza eta Borja Zemper bat datos politika txikitzaia ezartzea den inguruan. Odone Lorzak Madrildik bultzatu nahi ditu lezoko Plataforma Logistiko Intermodala, ATSET-eren AH iristea eta Zubietako presondegia azaroan prentzan adierazi zuenez. Borja Zenperrek, Pepeko irungo presidenteak tejoak bota botazizkion odone lorzari. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Azpiegituren planifikazioak kitzikatzen ditu bi hauek eta joku erotikoan erortzen dira azpiegituren eraikuntzaren inguruan bate egiten dutenian. Oh, oh, oh, Joko erotikoan murgiltzeko bide ematen diote elkarri. Oh, oh, oh, oh, oh. Alase botaz izkionaginak zenperrek odoni. Odon bere onduan izango nau, elkarrekin egonen gara berak defendatzen eta nik konpartitzen ditudan egitasmoetan.! Oh, oh, oh, oh, oh. Uste dut gipuzkoako lobi bat egin beharko genukeela. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Madrilen lortzeko ahalik eta giren gipuzkoaren zako. Oh, oh, ande lurraren komunikazio tapaalak oñetak osto in gris gra sudasia mea oñetak palsoba koitzarrekin lastantzen dut ama oñetak uzalak sentipenak bizipenak sauriak ditun ni aukera osaldeko Elkarlaneko kidea eta Elkarlaneko nazionaleko kidea bai Arratsaldean Amagoia. Arratsaldeon. Bueno, pues va eh, ba, espalde genun eh, genun gogoa zurekin hitz egiteko, ba nolabait eh, eguneratzeko HTren HTeri buruzko berriak eta hola. Beraz, bueno, pues aseko gara lehenengo galderarekin zein da momentu honetan egitasmoaren egoera? Favorez, kontatuko digusun? Bai, momentotan HTA idaukigenia iru puntu, eraikuntzaidea idaukionian, iru puntu daude maidanian bereziki entzun gai ditgegunak jala batzik iriburu gaiak, nireo bestetik bergarako korapilioana eta erabenean azken informatiboak aipatu digute nola hainbat eh, eh, lekutatikan lo tunue lo jarri nahi dituzten ez bai iparraldekoen bat itortan sido bideratzen, burgos santander nafarroa ere ere bai orduan da izan daike eraikuntza iraoki jonia momentotan egitasmoa nondik noakoa satei e, kalian zunga irritegunak ez ka hortikaratago badaude bestein bat puntu ba, egitasmo honen egoera e, nola zernolako egoera daukan e, aurrekontutan, ez? Ba, Orra ba, daude bestehen bat e, puntu aipatzeko ez? Ba, ipatu nahi balima duzu? Bai, hor e, da ba, aurrekontu gukartengoa izan dela oso zageratuat zernola morritzun dituzten beste nila eta txetearen kasun ordia dia egin dutena da, ba, e, mantendu beharrean gainea, ez, igo egin dute, ez, aurrekontuak. Orduan, hori da, izerleikena, e, ez ez puntu bat oso badera azkarriaz. Egoera da hoki jonean, ez da zehazki eraikuntza ilpilean, ez da zehazki politikariek behaiek, entresariek behaiek, hau beha artean daukatena, ez behaiek agartean, haipatu dikudan puntuk e, dituzte ez, esanguratxuk. Eta, ba, e, xangu, e, hau artean dituzten puntu hoek, esango ba, dute, ataloida E, altaloin gauza ba, positiboak, ez. E, hau da, erigurun gaia, bai, en, ordoala, baina karo da ridikuloan nola doazen, ez. E, nola eamaten nahi guztia e, aipatu behitu dana, eriguruana, baina gero badaude beste hainbat puntu baita lotunean, hor dauden hainbat ezaugarri eta gero lotuneak ez, loturak eh, bai iparraldearekin, eh, Madrilekin, nafarroekin nola bamakile tramitazio guztia dez, ta gaunarten sin da proiektu hauako ba, proiektu bat aurreamateko eh, pausoak horrela ematea ez. Mhm. Uh -huh. Em, titular batean pretsa handela hilabete batzuk agertzen zen abiadura handiko trena motel dijoa Euskal Erkidegoan, Eparadoxia honek oso ongi laburbiltzen du, bueno, honen esan dezakegu atzerakada edo, ez? Ba, printzipioz uh -huh. egon berzun martxan 2016erako, gero aridira gero eta gehi epeak luzatzen, eta hortaz gain, bueno, e, Egitasmoaren ehunko txikia dagola egina, ez da, ez dira iritzi erdira oraindekan. horrela da. Ama goia. Eh bai, egina egina eraikitak, claro, segun eta zeatala esate zaian, ba, baliteke horretara e, iristea, ez? Pero claro, e, gastuei dagokionean, hor daude ataldesberdinak, ez? Batetik izaneike eraikitzea, eh sati bat, battanik daitekena, tunelak, akuedukta, claro, gero dator, barraiak beraiek, gero elektrifikazioa. Orduan, claro, seri zaio, egina egotea, ez? bañoak aguzakiguna argita berdi erdiane eh, hortzera biltzela iristeko gartu idagoki honeaz, ez? Gastu mo kezutela eziela iritsi hortzabilzela erdia gastatzea, ez? Eta noskia aipatu duzuena, ez? Eh, lenok e, e, daude arrazoiak. Izandekekela batipat, eh, izanme, de, izan batetik diru e, kontu iketera de En, hau da, karo, bere kostua, dan kostua bat. Da. Entzun izan ditut, ba, arrazoi desberden jangatik ba, paroiak egon bat txezkeela, baina ba, deshabetzei dago kionian. Baina, noski, ez da ezin dutelako beraiek zaten duten bezala hauek, oztopatzen nahi ez zaizki guen. Ze, karo, guk behuk ikusi deu, gure esko aldean, esazeako, tonos aldean, hoi xe beha e, bost hasiola zailela, da interes general, Eta den aurre adamakie berdintzaia eparian ez da ikazitzean, ez? Ordu, karo, bai izango dute, baina horraptian beskuiton egongo da, oi, bai egiten ezpiana, ez dian ba, nahi, ez? Nur jabeekin ez dian jarri prezi joan e, tratuakin behar dan bezala esateako atxon ez? Ordu, nor daude, bestein bat e, arrazoide bai, oi, hau da, lehenik eta baina itatu duena, bainoak, dakikon bezala horregondia iztribu dezberdinak, ebai, atxeteko ere areik, ikuntzan. Hau da, herri zuloa izan genuna, bere garaien, tonosaldean gainera izan zan, horrek geldi aldi batzuk eta hortaz aparte, eba, adibidez zizurkile nateazan bat, eta jakinaiko nuke, eba, jakinaiko genuke, benetan zen bat izango ate dituzten, hor lanian dabiltzanak, eta guk ez dakizkeunak zeregiten haidean eta dituzten arazoak, ez? E, gero beste kasu batobezte bizitakoa, ba enpresan bazo Kibragun eta ba horrek e, geatu obra patitxo bat eta denbora indi bat, e, geldirik, ez? Hoy toro saldenbertar le bai pasa e, zeigo, eh sati batean. Orduan, claro, horren daude, imagina bat arazo itarteko. E, bai. Mhm. Mm Zuek e, kaltezu zuzenak sarete, ze kalteak e izan dituzu orain arte lanak direla eta lanak azizirenetik? Bai, kaltia ba, lehenik eta behin aipatuko nituzkenak, baizengolitzake bat txikizioak inloturikoak, ez? Eh? Azien zineen ingurundik egun, ba, lurrak eta nola e, bereganatu dituzten, e, aipatu duan betu lez, beno adibidez hernialdeko zuluak indututa, hor izarrizko zuluatea zan eta horren... ba, lur batzuk hortxe juntzian, eta ba, or, eskerrak esan bizkene lurra zala ze hori basarri bat okatu bezake. E, ba, basarri esetzen dute momentutik, baina baina zulortan ez da dertatu, baina bai pizadurak eta jasan dituzte ez. E, gero deskabetzetan ez dira behar dan bezala portatu ez. Horre egin dituzte gainera nasira batean deskabetza batzuk egin, eta gero beste batzuk gero beste batzuk era jendeak hasierantzen pentsatuzun, zuen bueno hau onarte eta listo ez ez batek pentsatu dezake bilar bertan etorrei dezaketela abantze bertan bai baratza jarrita daukaten lekuan eh e, nagian ez ez ezertako hoi e, lurrai dago gionian eta geopizkat xartze bagea urakin lotutako kaltiei O, ordea ikus gai izanik ezateako ba, erreka zikintziak, ez. Hanoetan adibide bezala, hor zikintzituen, eta saluzian egun namoarra inguru batatian hil da, ez, errekan bertan. Hortaz e, gain, beste, hainbat ere ondia, eta e, esanguratsua izan da, herri desbar dinetan ez dakarrean, bezik eta iturrik nola desagertu dian ez, pero horre atxetearik itzuko garaia atunelak daudeak uferok ugari eta meski horiek zulatu ezteo gaurtxe ikusi de hainbat herritan esateako e, adunan, e, anoetan ebai, ernean dene baten bat ikus gaitan da tolosan iturrik e, txoko ugaritan eta itxurrik txoko ugaritan esateakin batea horba da, daudela baserri batzuk hortaz baldintzatzen diena ez, beraien urak joain nikan. Eta orduan gehiatu diana, baserrik edo etxe bizitzua, edo fraisoro bestelako lekua orain bat beste ere bai, gehiatu diala uri gabe ez, da zisterna bidez zibili beharriztatea eta guzti hoi ez. Orduan, hola, lehenik eta behin datorzkia banan kaltea, koixek liatzeke, baina bueno, jarratxu dezakeu <laughs> luz edo jotzen, bako, bueno, kamioiak eminiltzean handiko nea, kamio guzti, karretera guzti, kiztoratzen dia, da dian, lagastatzen, Bai, bai, balte ugari. Zerren da maite zina? Hoi oh, da, hoi da, bantxu sandetu, bai. Bai, gero eh, askotan entzuten zaio jendeari, ba, baina guk ez dugu atzete ordaintzen, hori estatuak ordaintzen du. Beste aldetik ikusten dugu hosko jaularitza gero eta azuk esanduzun ez? Gero eta diru gehiago jartzen ari den, ez? Azpegiturantarako beste beste gastu giza gizarte arnoko gastuen lepo, ez? Oida. Bai, oida, jendeak kontatzen du ba, gobernuak eta Espania jartzeula eta listo, ez? Ba, ez dula jartzen baina ez ez baja jabe gainea, eh eta E, batzutan ez, esan hori da, ba, espanieti jartzen dute, espanikoare zutatzen naizean, eta gobernua jartzen nahi den, azpuk jartzen naizean e, meriku bai aizaio kentzen ez, atxetea iteko jendeetan ba, jabe askotan, ez. eta gainea, kontuta gartu behar da, ba, e, jabe ez izate hortan, eta gutxi etxi, ba, Madridetik ikieueen noi, ba, garrantzia behar behar behar nizela, hortan, oain guainik eta E, okerrago jodezakela eh alda iriburungaiaekin. Ze iriburungaia dabakie nahiko istutun, hori eh ordaintzeko zeinek e, ordaindu beharko luket ez? Eta bai emandula ja lehenengo hitzak esko jaurlaritzak, zuzenian zuzenean eskojaurlaritzak, gero marriek bueltatuko ez bion diru bat jarri beharko duela. Hmm. Bai. Orduon, karo, oaz, orain artea, dute gure poltsikotik, baino, noski, esko jordaritzak jartzea, kantioa debakero, Espainia gueltatu koestiona, oia, da, oa indiketak gehiago, entzea guri poltsikutik, ez? Mm -hmm. Bai, ala ere, e, azken hautezkunde kampainan, ikusi dugu nola alderdi guztiek batek egiten zuten, a, bueno, alderdi gehiengoen geien, ge, alderdiek, alderdiek bate egiten zuten, haetzete gora ipatzen. Eta men ditu, e, itz testualak e, Joseba Agirretzea e, Jotako hautagaia e, bota zuen, bueno, ba, atxete etorkizuneko euskadiren ardat nagusia dela, Europarekin eta Bertan Bizi diren herriekin elkartoko gaituen bizkaresur nagusia, eta esaten zuen ere opozizio, opozizioa, atxeten opozizioa negatibo eta demagogikoa dela. Zer iristen diozu itzabai? Noski, hor, izango litzateke ba, amaika arrazoi aipatzea, e, gu geuk zergatik esaten diogun ezezkoa ez. Noski, beraien itzak izaten dia ba, alamoduzkoak ez. E, desarroioa horrea, e, goazen e, garapana bulta, bultatzea, noski, e, zer da garapena, e, zer da desarroioa ez. E, karo... E, jartzen dute oso politia, eh, lotuna, lotura, lotura, Europakin, hoi beharrezkoa, noski, ja ez urretan osartu digute, hain bezineko propagandakin, esan ez, jendartian, beharrezkoa dala, noski, zeinak izan du, beretan, azertu da beharrezkoa dala, ez? Eh? Hor daude, punktu gari, ba, en, bai, atxete geritu elkala nahi, eta bai beste inbat personei, esaten diena, ez, guk, hoi ez du nahi, jondik ez? Eh? Eta, ba, ipatu bezala, ba, maika arrazoi daude ez, en, horri efeskoa esateko. Eta esaten du dituzten hitzek zernolako e, lotxaga bekeria daukaten, ez? Eta gaineaz, etxete ba, bezalako proiektu batian, behar dan bezalako informazia eman ez bidigutena, eta aiz eizkiguena aiz, saltzen erabatea, ba, penagarria eta ba, onartezina dana, ez? Uhum. Eta, bai, eta, bueno, entzuten da askotan, jeneria e, esanez, ez, bueno, ya oso horreratu dago proiektua gelditzea, gelditzeko e, berandu dela. Bai, bai, azken zineen, barneratu digute ja martxan dagola, ez? Beraien estrategia, e, sartu patxi lopez gobernua horrik uxizan, e, batipat nola batatian azizian zati ugari martxan jarruzat. Noski, horrek ze kaleratzen naizun bat batian bena martxan zehola, eta aseizian ja esan ez, ez? ja piskanak aik ustezitza idonez eta gehiago oain arte, e, baina ja hain ja da do, ja, ja martxan jartzeko ez, ebilar bertan, 2018, orduan zertako gehiatun, oski. Kero hor guainik handa daude, e, txikiziok egiteko, oi argi dao, e, iriguruta guenik eztea iritsidein, hor guenikana ipatzuta bezala leno, e, irigurutan ze jarriak, ze hor baindu da da benetan, gauza aurreak jarraitzu zueo, eta horrekin batea, kontutan hartu behar da, hemendik aurrerakua. Zerzen nahi da eto emendik aurrerakua? Hoi, kabe ka, atxetea burutza behurtuko baliz, gero mantenua, Ez liktzatek etorriko zerotik, eta guk jarraitzu beharko genuke benetan e, horra zen horako e, kostua dakarre HTA mantentzeak, ez? Eta, noski, gania e, izango balitz e, minimoki gauza batzuk jarraitzen dituztela mantenu horri aurre egiteko, baino berez izatez esaterako txartel normal batzuk salduta ideia zinezkoa balima da, bueno, zinezkoa balima da mantentzea, Nesango diatzu, oantxe bertan daudela txartelak prezio batzutan ridikuluak, hau da, txartelo ekaigeak gu pazen, jende batzuk atxeten ibilteko, e, mantinua nola hor dainduko da, ne? Izango da, txartelak ordainpen dain penjarraitu gu, baina hor porcentaje bat merkeago dagolako, euneko amaikako rebaja egintzuten azkenik, txartela irago kionian, oski euneko amaikako egua egia patzen, gehi, iristetana horrekin, ba, mantenu guztiaa, aurrea emateko ez. Hor daude maski, hoidia batzu, eta derogun eredu Sofiela itza ipatze balimaet, jendarte eredua, hor jadikoa beste puntu bat, ez. Hor dator, homek, zertat, iberatze gaitun, iriburun gaia, idago kionian hor zentratzea, eta abiadura, eta, ez, hor besteen bat e, arrazoi daudela, guainikan, Gartzeak nerezi dula esateko, ez? Martxan ez dago momentutik, oainik. Bai, ez. Iriburu egin ez egiten Dion eredua, argi eta garbi. Eta herri txikien kaltera. Hoi bai. Azken finen dago aurre ikusia, ba, iriburu guntzatzeko. Eta herri txikik, ba, sismitzuko ez balia, ez dela, ez? Ba, horra dira zarrida, ba, atxetea da ezkagu, baina hortaz parte dertzea indak proiektu daude zaino, proiektu proiektu kastertzen jartu zea eta tenak bideratzen zaitu ze ze eredun sozial bideratu nahi duten eta nola hiriburuta zentratzen duten, ez? Eh? Biroa. Bai, hori da, Azken finean atzete mundua ikusteko era bat da, ez? askotan esaten dugun bezala, urbila, urbila urrun zen digu eta urruna hurbiltzen digu? Hoi da, hoi da esateko era bai, argitagardi, hoi da, bai, bai. Bale, ama goia, pues nahi, nahi duzu zerbait gehiago esan? Ez, bueno, nik uste esan nintxe nahiko puntu, eta bai, bintzat argi uste azkenik aipatu ez dut puntua, ez dala ja egina dago eta total, ez? Ja gaztatu da dago na, ez, doa etor dakik gukela, Izu garrila, ja, taguainik geratu ba, badagola, ez? Eh? Horren, eh, argi ustea. Edarki, ba, ba mila asker egotea gurekin, antzete erratian. Zuei? Bale, hurren hori artean, Bai, agur. horiak esaten zigunaren arira, PPko gobernuak bimila garren urteko aurrekontuetan berronta laurogeita hamar millioi euro gorde dittu igrekoarentzat. Eusko jaularitzak berealdetik hiru dehun eta berrogeita ha milioi euro gorde ditturekoarentzat. Beste aldetik, adifek gutun bat bidalizion ana aregri abennduaren hasieran. Bergarako korapiloaren hiru zatitan, lanak azteko aurkitzen ari ziren saltasunei buruz informatzeko. Fomentoaren arabera elorrioko udalaren EH bilduko ordezkariek blokeatu dituzte espropiazioetarako beharrezkoak diren tramiteak. Antzadenez, ordezkariak ez dira agertzen akten altzaketak egin behar dituztenean. <risa> Gipuzkoako egunkaririk salduenak, adifek ana, e, ana hore giri bidale dion eskutitza ikusial izan zuen. Ez alda informazio privilegiatua hori... Lotzagabe, oie zaplasteko gandibat eman berko genieke. Gutxunean, adifek, laguntza eskatzen dio Ana Horegiri egoera desblokeatzeko. Ana, favorez, zure eskuda uten neurri guztiak ezarri atzerapen gehiago ez izateko lortu behar bazu goatzeete funzionatzen egotea bi mila eta beretzearren urtean. <risa> Abiadura handiko trena moteldoa berriro ere. <risa> <risa> Addienitzetan beti lanen aurka egon den bilduren jarrerak, lanen iruzatitan izan du eragina. Antzadenez, urriaren hogeita azazpian eta hogeita bederatzean, bergarako eta eta elorrioko e, alkateak e, konbukatu zituzten dezgabetzen aurreko akten altzamenduetara. Bergarako alkatea ea jotakoa zintxo-zintxo agertu zen. Beste zaplasteko bat. Baina bestia, elorrioko akten altza, elorriokoa akten altzamentuak e, bertan bera gelditu behar izan sitzusten bilduko dalordezkaria agertu etzelako. <tos> Hone guztia, elorrio bergara, elorrio, elorrio eta txondo abadino zatietan, ahaldu eragina izan. <tos> Ko dira Itsaso zabalarenza kontasunera isxuri ko onarizaretena da los gaiteros de San Jacinto eta talde honek egiten duen musika da eh baina bueno, asko kent zuten dugun cumbia daia oso moderna eta nasketa, kan, nasketa handia duena, baina talde honek egiten du nasketa basira bateko nasketarekin du zer ikusi handiagoa eta hor agertzen diren ba, instrumentoak edo dira Ba, aize instrumentuak, txirula eta, besterako, zaki, txirula mota ezberdinak, hoiek ziren asko, ba, e, Amerika osoko indigenek erabiltzen zuten e, ba, instrumentuetako bat, eta beste, ba, elementua da, hori, e, perkusioa ez, e, tambor ezberdinak erabiltzea, horiek erabiltzen ziren ere, ba, Amerikan pentsatzen dut, bino horreke asko ziago eraginedu batez ere ritmoetan, afrikako kulturakin, Eta hori ba, beste esklabu esklabujan zirenak e, beltzak eta erlazioan bertako indigenekin olako musika sortu zen, ez? Eta, bueno, ba, mestizo, deitzen dugun horri, lehen esan, bueno, esango duan moduan, e, ba, mestizoa gara denak, etengabe nazten baikara eta beti izan delako gizakia imirrante, eta beti mugitu garelako eta denak gara mestizo edo inorrez. Eta, eta bueno, hau da, nasketa horren, barrotasun rotasun bat, ez? Aldarrikatzeko gure nasketa bat gara eta gainera gozatzeko modukoa ez? a uh -huh. Letras egitu balizan duzuten entzako, ba, bueno, hau ezagirrepaso bat egitea dugu helburu. E, bestela, bueno, ba, letrak esatentzuna zen, ba, ba, kolonizazioa horretik anerea bai hemen herri bat zegoela, eta herri horren indarrak eta biziak agertu behar direla, eta, eta hori e, gero gainera baita ipetzen dazan bezala, babeltzekiko beltzekiko egonden erlazioa do kultura afroarekin egondako erlazioa, eta hori bueno, guztia rotasunen ezagertzen du, eta baina berriro aldarrikatzen du esanaz, Bueno, ba, ba, e, kolonizazioetik baino lehen ba geunden, orain ere ba eta gainera gaude eh bai bihurtu gaituzten guztiak, ez? Kaixo entzule guztiak, Arratsaldeon, ni naiz Arrikamari eta gaurkoan hitz dut euskararen jatorria Afrikararen inguruan izan nere, bueno, bakisuen bezala euskara oso hizkuntza zarra da eta eta bueno, ba diotenez, ez dakigu bere jatorria edo nondik datorren. Eta, bueno, ba, dirudienez, jo, jaime Martin Martin dela Konplutentseko Unibertsitateko irakasle bat, filologoa bera, ba, dioenez Euskara maliko basanmortutik dator, hain zuzen ere dogon e, familia do kulturatik. E, dogon e, kultura huazkenean e, izkuntza ezberdinak barne biltzen ditu, beraz hori ba, talde linguistiko bat edo litzateke, eta berak Euskara bertan kokatzen du. Eta hori, badioen ez, eguneko irurogeita marrean dute antzeko tasuna Euskara eta dugon izkuntzako taldeek, edo izkuntzea dugon taldeko hizkuntzek eta ba, e, antzeko tasuna eguneko berrogeita marrekoa baino hondiagoa bada, esaten da hizkuntza ba, talde bereko hizkuntzak girela, hori dela eta, bueno, bakas honetan, eguneko irurogeita marreko antzeko tasuna denez, ba, e, ba familia berean, kokatuko luke, martin martin honek Euskara bera. Eta bueno, hori ba, dela eta esango dute, bueno, berak andori ostatzen du, ba euskara ja ez dela dagoeneko Europako hizkuntza azarraena, baizik eta Europ Afrikako beste hizkuntza bat gehiago dela eta kasu hortan, ba, bueno, Afrikako beste hizkuntza askorekin batera, ba bai hizkuntza azarra, baina baina ez azarraena, ez? Eta bueno, ba, berak egiten duen irakurketa alde batetikan, ba, ba ez dugu zertan edo, ukatu edo helduzetan txarra izan E, ba, azken batean eh Google askotan egiten dugun arrotasun hau, ez? Euskara hizkuntza zarrrena dela dakigula, dakigune edo arrotasunez onartzen dugu gure arraza edo gure antzintasun hori Europan eta, eta ordea, bueno, ba berak bai estatzen duenagatik, ba, berezitasun hori edo, edo galduko genuke. Eta eta gainera hori Europatik ad kokatuko gintuzke. Eta bueno, ba sanbeztara, bueno, sanbeztara da, ba askotan ere immigrazioaren inguruan egiten diran valorazioak, ba oso politikoak dira eta eta, eta eta beraien helburuak edo diskurtuak edo interesak dituztenaren arabera ba, kategoriak erabiltzen dituzte modu batean edo bestean. Eta, eta bueno, ba, hori adibide dugu azate baterako, nola Amerikanen, eh ba Amerika forroga aurkitu zela esaten zenean, Mila lauregundara hori tamabian, ba oso diskurtso eurozentrikoa dugu, azken batean bueno, ba, noskian pertsonak zeuden, nahi egiritsi baina askoz denago, eta aurrakia zen nahi dugu, bueno, ba, lurralde hortan egia da momentu batean, momentu zehatz batean, hasi zirela gizakiak hurbiltzen ze gizaki guztiak eh, jaio ginen Afrikan edo bueno, gizaki guztien lehen homo sapien-sapien sori sapien edo sortu zen Afrikan, ez? Orduan gure arraza den hau, bai hasila eh, mugitu zela osoan imigrantegara historikoki Afrikan jaio ginen eta denak mugitu ginen, momentu batean edo bestean eta gou bueno, Amerikara haietu ziren momentu zehatz batean ere ez, zakiatzen Amerikan ere sortu. Baina noski eh, kolon baina de desente urte batzuk lehenago, eta horregatik dela esatea ba, eh, azkenean, denborak eta espazioen araberako valorazio politikoa zinde emigrazioa eta zein ez, eta zein den e, aurkitua eta nor den aurkitzailea eta bestelako diskurtsoa eginak girela oso-oso politikoak ere bai ez. Eta nola gaur egun orendikan e, Ameriketan baden kontzientzia handi bat mestizajearena ez, nerzaten dena nasketarena, nasketa kulturala dagoela eta askotan ba, kultura askotan ba, oso agerikoa da, behar bada ba, oso era basatian egintzelako, Baina bazkenean asketa edo migrazioa beti historian zehar gizakeak beti egin duen gauza bat da, ez? Beti nazi gara, beti egon gara mugimenduan, beti ezan gara emigranteak, eta, eta hori bazkenean erabiltzen baditugula kategoria horiek, ba, dela mestizoa edo dela odol garbia edo dela bestelako kategoriak, ba, beti egingo dugu gure enmarko politiko eta sozialaren arabera, ez? Eta hori azkena erabaki bat da, ez. E, Bakotxakai hartu barreko erabaki bat nondik itzai genai duen eta nola baloratu nahi duen marko oiek edo egoera oiek. Eta azken batean, ba, hori e, nik uste dut bai e, eur euskalari da okionez eta orain aipatu dutenarekin lotuta ba, ba ezinbestean dugula gukere pentsatzea euskaldunak ere, nasketa bat garela mugimendu emigrante horren parte garela eta guk ere, gure sustraiak bai ditugula ba Afrikaen, ez? Guztiak dugun bezala eta kasu gainera, bueno, ba, dirudinez gure afrikarikiko ez nahiko Afrikatikiko sustraianeko nahiko hurbildu beste Europa askok, beste hizkuntza Europa askok baina urbilago, dirudinez, eta bueno, ba, ba arrotzeko kontu bat izan daiteke la ere hori, esatea, bueno, ba, ba gure hizkuntza mantendu da era eh, jatorrizko egoera batean gehiago ez da in beste metamorfoseatu edo ez dain da besteko, ez dituen beste aldaketa jasan, e, beste asko, bezain beste, edo, edo behar badagu izan ginen, e, iritsi ginen behar badal lehenago eta hemen erabaki genuen e, gelditzea eta ezkeiago mugitzea, ez dakigu hori ez dugu jakingo eta ez dakigu ze duela hogei mila orte emandako mugimenduak jakitea oso oso zaila da eta, eta espekulazioak baino ez indira egin. Baina hori dozin kasutan, bueno, ba nik hartuko no jarrera politikoa do diskurtsoa honekiko izango zen esatea, ba bai, arrotasun ez pentsatzea, ba, Afrikatik daitugula sustraiak, sustraio horiek baloratzeko ba, eta preziatzeko ariketa bat egiteare bai, ezain beste gelditzea guk gure bururi begira esanaz bai dizkontza zarra dugun eta ze politata ez gara inoiz hemendik mugitu baizik eta noski mugitu garela munduko gizaki guztiak bezala. Eta eta hori, ez, azkenean bai e, Ba, bai dugula da e, taquetz hizkuntza zarra da do, zarra baino e, ba, gutxi aldatu den hizkuntza dela baina bueno hori ere ez dula izan behar e, bestekiko gaientasun bat agertzeko arrazoia baizik eta esateko ba, ba hori ez e, nola eh ere ba, prozesu munduan emande prozesu baten parte baino ez garela, ez? Eta eta hori zen, Ba dioten bezala Deus ba, gure gara eta hartatasunez. <laughs> eta eta horiren, de hori nere gaurko harrika Eta gon izan zaitezte Sorionchu laster arte. Aio Es más probable que si hubieran más árboles Aguantar la catástrofe sería más viable Es detestable la ansia de progreso Por eso en el campo dicen no queremos eso Solo el tradicional conocimiento va a salvarnos la vida Cuando máquina haya muerto Atento que atenta la vida La mente genocida del humano contra el resto Busca el consejo del abuelo que con hojas y con ramas Te susurra al oído nuestro no muerto ¿Dónde están? Dime, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. Dime dónde están. los árboles? Dime dónde están. Dime dónde están. los árboles? Dime dónde están. Bai pertsonen arteko harremanei. Bai komunitaten arteko harremanei. Bai mestizajeari eta ez harreman eh, pertsonen eta komunitaten arteko harremanak zapusten, satikatzen dituzten aspegitura handiai, ez, oiei ez. Hau izan da gure gorko txingurri hotsak hemen egon geha pilita mili, izerditzen, teknikaren eta mikrofonoen aurrian, hemen ez da lan makala, bat ere pilik daukan hor, hainbeste botoi egin ez da gindola den da hemenetan. <risa> Ta bueno, va, ba, hori. Ba, Hemen izango gaituzu eh zingurri hotzak antzeta erratean berriro. Hemendik eh, 15 eguneetara, aste azkenetan, gaueko 800 beti bezala, vale? Bueno, ongi izan eta horrengora arte. <risa> en amora telebista ikustean haiena esperantza dute arma bakarra Ham baten garra aurrailda ikustean aita dute kartzela Ez de asko bezala, askatasuna nahi du, bere herriaren zat ez da eskikilduko, susko armen aurrean. Kaleak horri daude, odolgorriz palestinan, mendekuaren itza hildakoen. Egoetan arriak, begietan malkoak. Gobernu uste lakta, herri baten zungina, aien du intasuna, da borroka, Sahara palestina freedom, freedom, dela jarri azke. Alaba plazan dago, beste asko bezala, askatasuna nahi du. Bere herriaren ez da eskikilduko, zuzko armen aurrean. Are Lurra zatitua Eta zanpatua Mina sufrimendua Gerra eri jotzak Estan dagingo digu Biotzak alaba bat plazan dago Beste asko bezala Askatasuna nahi du Bere herri arenzat. Ez da eskikilduko Susko armen aurrean Kalea tan malcuak gora sahara eta palestina aske gora lurra libre